بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان دی جنہ دو اشتے الرحمن شروع کی علوم بنه خبره صورت رحمان تا صورت رحمان تا دیوچه ویلکی جداغی اول لپس علوم بنه یا تا رحمان لپس دا رحمان پا لکه څنګه چې صورت یاسین ته صورت یاسین ویلکی ذکر داغی علوم بنه لپس چده اغا لپس دا یاسین مه مزمون دا رانګې درې مضمون دا صورت مکې صورت ده یې دې نبی له صلوات والسلام د حجرت نه مخکې نازل شوې او دا رانګې دي صورت کې اتاو یا ایتونه دي او درې بګې رو کوات دی ویدہ سورت مصحفی عثمانی رضی اللہ عنہو کے پینزہ پنزہ یعنی پچپن نمبر دے آو اسمان د نزول نمبر درے کم سلیعن ستانوے دے آو بعد الراد او قبل الدہرست د سورت راد نام او مخ که ده صورت دهر ننازل شوده بیاده صورت مکی ده خود یو کول بارکی بنافه کول حضرت عشی رضی اللہ تعالی عنه و ده ابن زبیل چه اغایات مدنی ده چه یس الهو من فی السماوات والارد کل یومین و پیشان او نور مکی ده بیا ما قبل صورت سره حدیث صورت ربط مناسبت دے کم پاخر کی دا اللہ تی ملیک او مناسبت غواضح ده هغه کوم په اخر کې د الله صفات دی ملک او مختجر او جدی پاول کې د الله صفات الرحمن دارنګه ماقبل صورت کې بشارت په آخر کې ذکر شې ان المتقین فی جنات و نهر عددی په اخیری ټوله روکو کې د مؤمنانو لپاره بشارت ذکر کی ماقبل صورت کې زجرو تخویف و دا رنګې د دې دوه مرکو کې زجر او تخویف غو ذکر کی بیاندا صورت هواس پمتی ازي چ نور صورتونو کې نشتا نا په خاصه تریکې باندې ترغیب ده چې هغه ترعيب بنعم ولیکیږی نعمتونو سره ترغیب ورکول بار بار الله نعمتونه ذکر کوي او بیا انسانان او جنات دے خبری ته متوجیه کئی چی دا کم کم نعمت تا بتاسو تگذیب کوئی وغیرن با انکار کوئی او بیا مرکزی مضمون دا دی صورتو آب از دا تذکیر دا نعمت ظاہراؤ دا باطنو دی او اثار د رحمت دا الله تلا دی پا انسانانو باندې دنیا و اخرت کی او <تصفح> خلاصه د صورت بس اخیری مضمون ابتدا کې د لعلیه دي پر رحمانیت د الله تعالی باندې او د مروکو کې بیا تخریفات دي او د مروکو کې بیا بشارات دي بس غټ غټ د مزامین اغه خلاصه د دې صورت دا بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الرحمن میره بان ذات چده نقر الرحمن نمی دا اللہ تلا ذکر کرده ذکر د دا اللہ جلل جلاله دا رحمت دا آئی کرشمات و دا آئی برکات ذکر کی گی دا دی وجنا نصورت ابتتائی پا رحمان سر اقلاو دارنگی مشرکان و باوی و مر رحمان مونگ و رحمان نپیجن و رحمان سوک ده نکوی اگه دا دا میرابان زاد تاریبم دی آغا زاد ده چه دائی کڑی دی آو دائی کڑی دی آو دارنگی دی مشرکانو بداموه انما یعلموه بشر دی پیغمبر تا دا, دا قرآن انسانان خی و غلام بیاده هم چه داغن ازدکینو دا اللہ پر ملنا الرحمان مرا بن ذات برکت وال ذات علم القرآن هغه تعلیم د قرآن ورګل نو بیا د ذکر نک لچ چاته ورګل دي ټول انسانیت الله تعالی قرآن ورګل دي اوسو کې اس د کې اوسو کې نزد کې ټول انسانیت ته د علم را لګل دي د علم تنظیم کړي خلقل انسان او پیدا کړی د انسان نګور او په پیداش د انسان بندې تعلیم د انسان مقدم ځکه تعلیم چې د دا د مهممت او د ز نه په محمت او د زندگی, زندگی کې اواً تعلیم د او د تعلیم په بنیاد بندې انسان عمل کولی شي او په دا عمل بند انسان دنیا و خت ک کمی دی شي نوګې کې د انسان د دا مدار درومدارغه په تعلیم باندې دي په او بیا په تعلیم کې علم د قران چې کم آسماني علم دي نزدک الله پر مله مربان ذات چیرې د انسان د مهم سیس تنظیم کړي دي چې په کم باندې دنیا او آخرت کې کامیابیږي چې قرآن دي علم القرآن تعلیم د قران ورکو دي نو دا بل نعمت شو رحمانیت یو نعمت شو تعلیم دا قرآن بل نعمت شو درم نعمت خلقل الانسانا پیدا کرده ده انسان لرا نو تفسیر خازین دارنگی نور او و ایسر اتفاسیر عبداللہ ایبنی عباس سیف کول نکل کرده ده چه ده انسان نا مراد حضرت عادم علیہ السلام ده آواز وی انسان نه مراد عام انسان نه یا لیفل ما حدی انسان نه مراد آدم علیہ السلام یا هر یو انسان د ټول الله پیدا کړی بهترین شکل او صورت کې پیدا کړی دی کادم علیہ السلام دی نو ګره خاردا خار نبیه خټه جوړ شي بیا تور شي بدبو دار شو بیا مختلف صفات قران کې راضي تین اله زبر راضي مختلف صفات مختلف و مراتب او نتيژ شو او خپل حضرت انسان حضرت ادم عليه الصلاه والسلام الله تعالى په بهترين شکل کې داګه پیدا کړ علمه البيان او طاقت ورکه د انسان ته ال بيان د بیان نو بیان اغه ویلیکي اظهار معذمیر ته یدن نن د قودګویا طاقت قو چي سو جزلزلکي سه خبري سه خيالي نداري تعبير د پجاب باندې کولي شي درنګي داغي دا تعبير د په قلم باندې کولي شي خطاته سره نو الله جل جلالو په دي نعمت کې د ممتاز کړي د نور حيواناتو نه نور حیوانات خبری نشی کولی اظهار ما فی زمیر زلکی سوی داغی اظهار نشی کولی لیکلو سره داغی اظهار نشی کولی او الله جلل جلال انسان تا دا, دا نعمت ورکڑ دی نو دا بل نعمت علمه البیان دا بیان علمی ورکڑ دی دا وزہد علمی ورکڑ دی او دا رنگی والقمر به حسابن دبل نعمت ده وه که پنزم نعمت الشمس والقمرا شنو ور چده اوس په ماجرا به حسابن چليږي په یو حساب باندې نوغو يې کې یو ترته نعمت ده نور ظاهري انتظام الله کړی که سپور ما د چې سپور مې نې انسان تا د دینم ظاهری نور ملاویږي یو باطینی نور شته تعلیم د قران دی یو ظاهری نور شته انسان د پر رنا شوا چې داګه د پر الله جل جلالو انتظام د سپومه او د نور کړې دي اودا دا زینو دي چې بس د وټکل سیستم نه چليږي د په یو حساب او ترتیب سره چليږي دا ټول بر عالم جره دا یو باریک سیستم سرا یو باریک نظام دی او دومره اتک نظام دی چې ورته مثال ورګړې دي یو سن ځان هغه ویلې د کچره د بره یو مچې او دوه مچې راتینګې کې د غبینو یو مچې د دنیا په یو سر کې پریده مثلا روس کې او بل امریکا کې پریده او دا دواړه دنیا کې ګرز امکان شته دی چې او وررض داې را شي چې دا یو بل سره وجنې. او بیا ویللیدي چې د مچو سره مثال زه کوورکوو اللهجللهجلال دی کې داسې مناسییتېدي ګبیین ته سومره ګړی زی را ځي خی په اوخوااص سیکننل باندې چلږې یو بل سره ډکراويږ نه د هغه سیکننل ته چېدي کې مسکې فاصله یو یو بلخواته. نزې تې کې یو بل سره ټیکرااو نه راض مکنا سییت سیکنل د ووج نه دیی کې پاضله موجی. ناغ و چې دا دومره بایک ش د د مچ دی کې ټسل په دو کبن کوم ل راځ خو امکان شته چې دنیا کې دو مچی پرې د اب ټوکرا شي او بره کاات کې دومره کې ټسل هم شراتلی یو خدا د چې الله غواړی ورنا الله دا دومره محکم نظام پیدا کړه دی. چې به دا غمچو او هو ممکن دی خدای الله په دې کائنات کې ځبرې چکم سیارات او ستوری او دا نظامونه دانور او داس په مې جلي کې پدې کې دومره امکان منښتا چې دا یو بل سره ټکراو شي نو الله پرمای یجریانه به حسابان به حسابان دروند په یو حساب سره او پېژاو نعمت د دې رنام دا او بل زکری رضی لتعلم عدد السنين والحساب دې لپاره چې تاسو په پښمرې د کلونو په حساب باندې الک عدد عمر شو ساده ګرځې دمر عمر ټیم پاتې دمر قرب په پلان کې تاریخ کیږي کی حج لب پلان کې ټیم کې نو انسان په دې سره کلونه مشمیر یو په سره حساب کتابوم کوي ونجم والشجر يسجدان نجم او درنګې بتننی بوټي لکه شو اندوانه شوه دارنګې خټکې شو دارنګې چکم کمم په م ک باندې خورې کې بتننی بټي شجر تدار بوټې جودانې دواړه الله جلله جلال تسیج دی کوي اودیځای کې یو مانا خدا دا او دوی مانا نجم ستې د ووي. نوباز او مفسرین دا معنی کړی دا النجم او استوره ان استوری د اسمان الله م سادی معنی د نجم نجوم کړی دا وایي دا جنس ته استوری د اسمان او د غرنګی شجرم جنس ته ونه دا یس جدان الله ته د دواله جنس چی دی. دا د دواله گروپونه چدی الله جل, جل جلاله ته سجدی کوي مې را خبر یاد اوسه ده د آومبه مانا راې هځ ک ده چې مخکې کې د بره عالم زی کشي تفسیې حاضین وایي نه په کې د کته عالم ذکر دی بلکه ک بل ای یاد کې نوره او او د بره عالم دي نو ک وونې د کته عالم دی دي لاړومبه نه مانا غ رااج ده بیا کلومبهنا شي او که دوه مشي د انسان ځ انته داه ې چې دا سسی دی کوي طور شو. یا بتننی ونه شوه کهدو ان دوانه حټکې شو یا تنی واللهونه شونو الله پر می د خوسیی کوي نوسیده سنګه کوي نو یو منا خدا زین کی انې سجود د سوج د کلشي ان ح به و د هر یو شي عجززي د سی دا الله تته کل دا د هر یو ش دشان مطابقي وسالاو کې یې نو بس کې خدای دا زین کې مراول چې زما په شانتستا په شندا غل اس نشته چې بوټي لاس کته کې اس پیمه لګې او تندیو لګې او دا رانګې خپې شاته او چد شیشه تنه نو نه بوټي داګه جدا سيات په بدن دې داګه جدا طریقه را اوستا جدا طریقه را او بازي معنا عدالت اغه سوري علي خونا صحیح خبردارل چې د اس جدا ی ينقدن داد دا الله جل جلاله په حکم تکوینی سره منکات کړي یعنی چې الله جل جلاله د کوم شی اراده د دینې نه کوي نو کې د الله جل جلاله اطاعت کوي نو د سیده مراد د دي غی اطاعت ته الله وتوی میوي ورکاو نو میوي ورکي او کڅد ته ویلیږي کدو ور کنو قدوان ورکي او کین دوانې ته ویلیږي دوانې کوون دوانې کوي او کدا غرنګ لوچ ته ویلیږي ناغا لوچ کوي ند د دین نسو دینه مراد هغه انکیاد او تابعداري ده الله تعالی ده الله تعالی تابع دی ګوره د دین انسانانو نه د بوتي بالکل څنګه چې وته د الله حکم دی هغه سی کوي کوته وي چې مکوا نسړې بوتيو کری الګو سیو نکړو مټر نه وي مټره ای جوړیږي یا وي بل بلاتی یا وي میوړه دوی قلم سینو لگے ده ند الله جل جلاله حکم دی د الله د حکم تابع او تک په حکومتي تکويني سره چې الله وتعکم حکم کړی پاګه باندې چليږي الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نوم الله تعالی باندې الرحمن الرحيم چې رحمان او رحيم دي الرحمن و مہربان چې دې علم القرانا علمي ور کړ دې نه قران پیدا کړ دې انسان لرا آدم عليه السلام لرا ہستے بہترین صورت کے علمہل بیان تعلیم ور کڑے تد دگویا ہے اشمس و القمرون ورا اسو میں چیدہ بحسبان چلی کی پیسہ وصرا والنجم بتنی بوٹی و, و شجرو تن دار بوٹی یسجدانے سجدے کے اللہ تعالی منکا دوتا بيد اللہ تعالی دی الحمدللہ رب العالمین و علیک بت صلی اللہ و رسوله محمد و علی سبی مین اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم زيننا بزينه دلیمن وهجلنا وهداتمه دین يا الله سنافت برادر نصیب ک اللہ خیر و برکت نصیب دنیا خیر در شونه مسید یا الله راضی شو کنه نصیب یا الله کریم الله تعالی